Gizomatek bere buruaz beste egin du bere emaztia la kolpaturik uzieta. Bartiski dedikagame antik baina naskarki deliberaturik iru honbat bate militante entsatudira petrolio compania hondian bilkurak trabatzen pauen atzo ekintzaren funtsa zehaztuko dauku bizi mugimendu komatnido perka. Kolektibo berri bat, rifusiatu edo migranten laguntzeko, jadanik lanuntan ari ziren amalau elkarte desberdin bildu dira kolektibo hortan, susen zer egiteko erren dauku Amaia fontaneka. Eta ondarkinen biltzeko diltzeko sistima berria abiatu zuten Siberoan, joan den azaroan, bilan horokorki baiko ga egiten dute bosti labeten buruan, kritika batzu plazaratu bali madira ere. Argua ke zelino. barne kal leuntana mala u ama inguruan gurinak eta jakin tapa tua eta balima da oraino guzkia puliki ikusi berginuke egunguzian lanu ikine Gertekari dorpea joan den aste lehenian bat larriki kolpatua eta bere senarra urkaturik. Bidarteko bazilur aldeko enpresabatean, berroita zorzi urteko gizon batek, bere buru egin du lantegian berian ari zen bere oita amala urteko emazteari bortizki holdartu eta emaztea kolpea initzekin, zauria undia buruan atseman dute eta Baionako ospitalera tereman dute, lankidek erran dutena zebikotea behisten ari eta gaizki pasatzen zen, gizona hilik eta emaztea larriki kolpatua, senar emazten behatzi urteko aurra familiarat eremana izan da. La urte presondegi fermu, baionako ausetegiak kondena hori emandako Joanden usteilean, doni bane loizunen, bere furgonetareken, skuterian zuan gizona, Euskali eta ies egin zuen gidariari. Skuterreko gizona, bereoita amabi urteko urguniak bat hiltzen bidiko eskipu hortan, zibururateko subian eta kamionetaren gidaria irurigoita sei urteko doni bane loizun dara etzen gelditu eta jandarmek rastatu zutelarik omen argunt edanazen. Bayonako ausitik jaren kondena hoizan da, laurte presondegi fermu, hartatu beharko du eta hilde Engizonaren bizilaguna eta alaberri kalte ordainak pagatu beharko ditu Jakes esnalek hilabete baten buruan jakinen du Libratua izanenden ala ez Pariseko deia ausitikiak atzo aztertzen zuen bere askatasun galdea Mila behatzen talargoita ama retikunat Jakes preso da Biziosoko presoan egi kondena badu baina oita sei urte iraganik Libratziak aldegiten aldu Ausitikiak maiatzeren ama bilan jakinara zikudu Bere erabakia KOP-20 delako bilkuran erabakizen harekin kontradikzionian sartzen den gailura salatu nahi izan dute militante kalzo pauen goizetik iru honbat militante bildu dira bomon jauregiaren haintzinean hor iragaiten den petroluen eta gazen gailura salatzeko. Poliziaren gaz negargarrien aurrean bortizkeriari gabeko ekin zaila direla oiukatu dute. Multinazionalaren bilkura zergatik salatzen duten esplikatu dauku bissimo kimenduk matini dopek ko pogoita batia na gauza initziren selatzeko le nikoli aipatu dutena da ipatsendela zenbat Gaz emititzen den, baina ezta sekula ipatzen zenbat gaz edo zenbat petrolio edo energi fosil sartzen den sisteman, eta baina ez tabakarrik hori, lubien presentzia ikaragajia salatzeko da. Kopogoita batean, antziren total, antziren petrolioaren zidekin zerikusia duten multinazional gehienak ere antziren justuki, akordioak ez dezan jauz funtsean alda, eta hori da problema da, adibidez drogaren kontrako gailujoat izan balitz, hori zaitean narkotrafikanteak ere hortaz mintzatzeko, beraz hori ere klimaren gailujo horiek horai arte, ez dute funtsean arazu hori konpontzen, ezpaitute baitute giazki lan jegean ezartzen multinazionalen e, ibil moldea. Eta ostegun arte, biak artiom, obriz apena kantolatuko dituzte, horx galiur hori edo bilkura hori bukatu arte, harratxaldontan, bosteket erditan, elgeret eratzera deitzen dute konzertu batzuekina. Solidarite migrant etorkinekin izeneko elkarte kolektiboa sortu da eskoalegi eta hego landesetako eragilekinna. Migraen defentsa hartzen duten elkarteak bildu dira egungo egoera salatzeko sedearekin. helburua erakundeetan edo erakunden gan presio egitea etorkinengera egin dezaten eien edo hauen gisa eskubiden errespetuan. Ham hau elkarte eta berrogeita haman represuneek izenpetu dute kolektiboaren karta hauuen artean simada e atxe bai bestiarekin edo bayonako gizaskubidean liga, etxetan agera edo aurren eskolatzeko laguntzak kopusatuko dituzte Amaia Fontan kolektibuko bozera mailea Guren nahi zen inderrak batzea eta lau uh, elbururen inguruan bat da Obekiu ezahutzea gure artean migrantean egoera, beraz uh, formatzea eta formatzean harigirain, bat ekin za antolatzen harigirat antolatuko, gero ere joaiteko publiko zabalaren gana, formakuntza hoiekin, Obekiu ezahututa migrantean egoera da publiko zabalaren gana joan eta esplikatzeko gaur egun uh, zer den egiazko eta Aurre, iritsi, eta aurre uh, iritzi eta belduren kontra ere aditzeko. Zta hien de anitzek ez dute ezagutzen realitatea. Adibidez ez dute ezagutzen sifre hori. Eraiten dutelarik inbashu bat izanen dela. Frantses estadoan etorkinak populakuntzaren eundik zero kakotxamekada. Beraz, inbashuan unda. Eeta bestalde elkartete kolektibo horrek Fermuki salatu du dola omaitegun Europar Batasunak Turkiarekin izenpetu duen akordioa hippokrisa gutsa dela azpi magatuuz. Michel Aliomari kalderdi politiko berri bat du, Nouvelle France deituko da, eta, esteskenuntan, internet eta xare sozialetan izanen da, abiatze ofiziala, ez da dakina horaino, president bosetako autaga izaiteko, nahiante denez, Michel Aliomari. Iragan nazarotik Siberuan ondarkinen biltzeko sistema berri bat ezagida, eta lehen hilabeteetan bilanak rakutsi idu, arrangurak bali madira ere ondarkinen behezketari lotu direla Siberotarrak, maite lopai. Siberoko herri alkarguak bilketa eta shalkatze beria planta nestai du legian jarraikitzeko. Kazek bi miliu euro kostedu sistima beriak eta 6.000 ehe mila euroko laguntza beresi eukendue bai ungamen ministeri tzatike. Lehen bilanak jakutsi du sistima beriaikin behesketa egiten dela lehen beno habu, lehen hiu hilabetek jakutsi die ondarkinak apaltu dela.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 Preforta, se hartzen dutugueu sifriak. Hiu hilabeti baisik espeita kontuten hartuik. Mais euh, c'est encourageant. Eskerzen dutugueu sibiotarak egiten dien indaren gatik. ...eure prise de conscience euh, par rapport a la gestion des, des, des, des déchets ménager. Arrenkuen anxietan agertzen da ondarkinak somaitek ekarri behar du tiela bernetxetaik hurun dien onzietat. Adinetako jenteen zat hoi nekeda. Herri Alkargoak hitze mandu, serbutsien hobetzia eta adinetako jenta entzat dei egitia. Eta 6 maberio ondorio zeldu den lagazkenetik goiti, ondarkinen bilzia pagatuko da, ekar zendenaren arabera da, otz gutiago ondarkin merkiago zerbitzua. Emeki emeki buru beltza elkarteak manes buru beltz ardi agrazaren salbatzeko abiatuzuen lan hain zinatzen ari da, azken irurteetan urdinarbeko ardi zentruarekin arrazauntako marro edo ahari gazteak selekzionatu dituzte eta ardiak insimenatu laster lan horren emaitzakukanen dituzte eta esparantza dute ardiak esnegiago emanen dutela bestalde lan batzorde bat ere sortu dute udan hartzeingoan dire langileak negian gure eskualdean egona azteko ideia Ia de delarik urte batetik bestera, langilen begiratzea. Eta aliz lehizegeza har da eskualde haundiberian, akitania haundiberian, laborantxa batzordearen buru, eskualdeko bozen bigeren itzuli aintzin, aleen ruse eta sozialisteken finkatu izan zen, Europekoloji berdek zutela kargu hori ukanen. Hora ilan bat asten du, zer ahal eta xedeekin gallatu diogu, aliz lehizegeza harri. Huai bon, eskoaldeak uh, Europa bat ezartzen duelaik, Europak ere gutienez eu, Europa bat uh, emaiten du. Be uh, guri da UI antolatzea bideratzea nahi dugun uh, laborantxari buruz. Be, badakigu zernaizanik uh, guaai den uh, laborantza hori FNSsoak sostengatzen duena eh, laborantza, Zabal handi di hori ez dela berak dituela sohtazi orain diren arazoak behaz uh, hurbileko laborantxari buruz behar dugu entxeatu piskabat bideratzea eta laborantxa uh, hurbile eta, eta hein batian egoiten den uh, laborantxa bati buruz. Ono nora bidea ondietan gira, eh, abiatuko gira gauza tekniko bat zurekin, eh, nola eh, hiru eskoaldetan baziren eh, gauza ahas desberdinak, ordean behar bat dugu hojere lana, hau mandatu berezibat izanen da, zenta abiatzen gira hiru gauza ahas desberdineta iketak behar dugu batekin. Eta arrondestalde kirolak eta txirindularitza Mikel Landa eskualduna keremandu eskolegiko itzuliko bigerren etapa atzo, hartogoria jauntzidu demora berian, bere lurretan, arabako garrastatxuko gainean, egun irugerren etapa gazte iztik lexakara, egun talargoita amairu kilometra. Eta itzzordu bat aita deitzen zen gizona izen hori duuen liburuaren aurkezpena eginen da, Bagoriko herriko etxean atxuntan, zorziak eta erditan, peio salaburuk argiteratzen du liburua, nebaan bizi den Joanan Errea emateak idatzi ohgeitzapenak agitzen dira liburu urtan, Joan Ergearen senide eta tekstuan aipatzen diren lagun guztiak eskual Diazpolekoak dira, E denak lashatik ba edo Garaziko, ibarritarik Joan Zirenak, Ameriketaratte be espello shallabulu korttasigindo liburua gau hori du eta liburuko bertsu batzuk antatuko ditu Jean-Louis Arignordoki lakak gau graciano li son secrétaire d'itan ba Euriko, E risquean. Kozen eintzina goiz berri saioarekin naziarteko berriakoraitzuekin Kristof eta batzik eta Armeniako eta Ezerbatzianeko armadek suetena adostudute. Lau egunez bogokana izan ondutik.mila behatzuun eta latonita hamalau garren urttian kagabak garaian hasinatu. Suetenaz grosztik bimadeek elkararri egin erasurik Google genak izan dira AFP agentziaren arabera hiuten ohitahauu pertsona hil dirapataska hasi as direnetik. Kagabak garaia berez independentea da, Latanoita amekatik bainan nazioarteko ezagupen ikestu eguneko lautanoia armeniak dira sobietar gara ian diakin Azerbaycanari lotua zela eta lautanoita amalauetik dola bostegun arte etzen boro izan Islandiako gobernu burua erogarazidu Panamako paperen aferak Koalizio- kidean eta alderdi barneko presioen ondorioz berekargo utzi du Gun Lazoneek eta egitarrek galdeginik ere azkarki parlamentoaren edes egiteko galde Tudio Grimson presidenteari are galdiizeztu onartu eta ge errateko lerdian buruzagiekin bildu da koalizio alternatibo bat osatzeera entsatztzeko eta hauteskundeetara deitzaa saiesteko Futbolean, Barzak eta Bayernek abantila harttu dute. Chapeldunen ligako joaneko finala la ordenen karietarat biak resibitu dute. Katalanek bi eta bat irabazi te Madrileko atletikori. Bayernek bat eta irabazi dio Lisbonako Benficari, Gaur, PSG, Manchester City eta Wolfsburg Real Madrid.